Hétfő reggel 6 óra 38 éves korára Ken Fraser joggal állíthatta magáról, hogy beérkezett ember. Egy nagymenő detroiti hirdetési ügynökség egyik jelentős részlegének volt a megbízott elnök helyettese. Elnöke volt a dél michigani Demokraták Nixonért mozgalomnak, tagja volt az N. Történeti Társaságnak, Igazgatósági tag volt több helyi cégnél, többek között egy fontos kutatóintézetben is, mely az egyetemi irányítása alatt állt, és mindenütt voltak barátai. Ann Arbor kertvárosában álló 70 ezer dolláros házát majdnem egy hektárnyi erdős park vette körül. A fűtőt úszómedence meg a szalonna sütőhely olyan diszkréten húzódott meg benne, hogy senki sem vethette Ken Fraser szemére, banálisan amerikai vagy középosztálybeli, mint Ken maga. Aztán volt egy pompás európai kocsia, egy ragyogó sárga Porsche 91 IS sportkocsi, amit ügyesen válogatott egyszerű Fordjával. Volt egy könyvtárra való, könyvklubból beszerzett klasszikus könyve. Némelyiket ő meg hellen olykor el is olvasták. Mindig érdekes helyeken töltötték a szabadságukat. A múlt évben Budapesten töltöttek tíz napot, ahelyett, hogy amerikai szokás szerint Párizs, Madrid, Róma útra mentek volna. A baráti összejöveteleken azóta is mindenki azon réfálkozott, hogy komcsik lettek. Az azt megelőző évben a mesés portugáliai Algarvében béreltek házat, ahol a helybeli menők elegáns nemzetközi csoportjában brit arisztokraták voltak a hangadók, még ha a legtöbbjük a gyarmatokról menekült is oda, főként Rodéziából és Kenyából. Helen szolidan elegáns és modern asszony volt. Rágyújtott, ha mások is azt tették, de határozottan ellenezte a feleségcserét meg a csoportos szexet. Egyszerűen megpróbálta, de nem tetszett neki a dolog. Nem is annyira a maga partnerével volt baja, aki nagyon is megfelelő volt, hanem hogy látnia kellett, hogyan élvezi a dolgot Ken vidáman és bűntudat nélkül az ő hajnali iskolatársnőjével, akit mindig is evett a fenekenél. A mesztelem fürdőzés ellen azonban nem volt kifogása a közeli barátok társaságában, ha a gyerekek nem voltak otthon. Ez szórakoztató és biztonságos dolog volt. Egyetlen bűne az volt, hogy talán egy kicsivel többet ivott a kelleténél. Az ital hatása már egy picinkét kezdett is megmutatkozni. A hasa, a csípője, no meg az egyébként kemény állakörüli helyeken kisé már meglazultak a kötőszövetek, a bőre itt-ott volt. De azért még mindig jól nézett ki. Az alakja is elég jó. Átvészelte négy gyermek szülését és felnevelését a tiszteletre méltó 14, 12, 10 és 8 éves korig. Átvészelte, mármint szellemileg és érzelmileg. Az egyetemi évek után nem volt könnyű az anyai rabszolgamunka, s akár csak sok mai nő, ellen is eltöprengett azon, mire is jó a diplomája, miközben lehúzta a WC-ben a kakis pelenka betétet, vagy vacsora után még egyszer hozzálátott a szétszórt játékok végtelenül unalmas elrámulásához. De most már mindez természetesen a múlté. Most a tinédzser problémák vannak soron. Egy csomó tehetségtelen európai gyereklány után, akik többnyire svájciak voltak és teljesen ostobák, Ken végre szerzett félnapos munkára egy fekete lány, aki ugyanaz öntudatos és pimasz fajtából való, de mégis maga a mennyország. A srácok, legalábbis fizikai értelemben, már nagyjából gondoskodnak magukról. Így aztán Helen jogázhatott. Vezethette a helyi környezetvédelmi bizottságot, és még arra is gondolhatott, hogy esetleg állást vállal a Fordnál, ahol egy ifjú titán azzal kívánt a női emancipációért küzdő mozgalom kedvében járni, hogy a Helenhez hasonló átlagon felüli nők véleményét tudakolta a szín- és formatervezéssel kapcsolatban. Ken nem szűkölködött kiváló tulajdonságokban. Alig hízott egy picikét az egyetemi évek óta, a haja nem hullott, és mindig be tudta vetni a humorérzékét, ha valakit komolyan meg akar győzni átlagon fölüli intellektusáról és raffinériájáról. Barna bőrű volt, szemű, elég magas, pontosan 183 centi, és mindig ő volt az évente megrendezett szülőtanár meccs sztárja. Mindezek a gondolatok valamiféle csöndes elégedettségé álltak össze, ami eltöltötte Ken egész lényét, amikor felébredt. November elseje volt, és odakint még sötétség. Lehetőleg 7 óra előtt fel kellett szednie Ártválaszt és Greg anderson -t. Hosszú út várt rájuk. Ken ráadásul másnapos volt. Az előző nap helen vasárnapi partit rendeztek, sőt, egy kicsit többet ívott a kelleténél. No meg a többiek is. Ürügyet a minden szentek előestéje szolgáltatott. Árt és Greg jött át a feleségével, Pettel és Szóval, aztán Annie és Tom Parcell Bill Carter és a barátnője, Joyce, meg egy Paul Volkovsky nevű fickó, aki új embernek számított a régi bandában, de jó fiú volt, és nem ártott vele jóban lenni, mert jó kapcsolatai voltak kormánykörökbe, és mindent el tudott intézni. Vállalták a hideget is a szabadban tartott húsütés kedvéért. Közben kiadósan sörözgettek, egész délután egy érintőt játszottak a srácokkal, aztán a könnyű vacsora után, amikor a gyerekek már lefeküdtek, megkezdődött a komoly ivászat. Az asszonyok a szokásos semmiségekről fecsegtek, a férfiak pedig Ken, Greg és Art szokásos kéthetes évvégi vadásztúrájáról a Michigan északi félszigetén lévő tavak környékére. Másnap akartak indulni, és egyre azt vitatták, hogy az előző évben mit vittek magukkal fölöslegesen, hogy idén mit nem fognak vinni, és így tovább. Régi történeteket elevenítettek föl arról, ki lőtte, melyik közet és mikor, s ki itt a legtöbb viszkit, melyik éjjel. Parcel, Carter és Falkovski nem is titkolta az irigységet. Ken, Greg és Art vadászkunyhója kizárólag csak hármuké volt. Évek óta utasították el mosolyogva, de udvariasan mindazokat, akik velük szerettek volna menni. A vendégek jóval évfél után mentek el. Inkább a búcsúzás hagyományos gesztusaként, mint sem mert különösebben kívánta, Ken szeretkezett helennel. Aztán mindketten elaludtak. Az asszony most megmozdult mellette. Ken éreztem ezt elenségét, ellen mindig így aludt, elnyújtózva. Az egyik kezeken Ken karján feküdt. Széthúzhatnám a lábait, gondolta Ken, s már benne lehetnék mielőtt felébredne. Így kell iton hagyni egy asszonyt, hogy aztán számolja a napokat, mikor visszatész. Csak hogy befejezd, amit elkezdtél, mielőtt elmentél. De az előző éjszaka után a dolog túl megerőltetőnek látszott. Helen pedig nem volt olyan, mint ébrem, kacér és kihívó, hanem élettelen, a szája kissé nyitva, a lehelette savanykás, a mellel Kent Ken kimászott az ágyból. Becsukta a fürdőszoba ajtaját, kinyitotta a Lassan Lassanként kezdett magához térni. Megmosta a fogát, szájvízzel és alkazeltszerrel nagyjából eltüntette a gyomor égését, aztán neztelenül felöltözött. Vászonnadrág, meleg gyabjú ingé szokni, Magas, fűzős vadászcsizma. Este Helen azt mondta, hogy hagy neki kávét a konyhába. Ken kiment a hálószobából át a nappalin, ahol a hajnali fény kísérteti este festette a bútorokat. Leosont a halbas, elhaladt a szoba előtt, ahol Piti aludt. Az ajtó nyitva volt. Valóban aludt a fiú. Helen azt mondta róla, jóformán le sem a szemét, hogy csak fekszik órákon át, bámul a sötétbe és vár. Kisérteties. A 16 éves Piti, akinek szellemi színvonala nem haladta meg a két-három éves gyerekét, Paul Volkovski fia volt. Volkovski özvegyember. Senki sem tudja, hogyan halt meg a felesége. Volkovski sohasem beszélt az asszonyról. Volkovski egy állandó gondozónőt alkalmazott Piti ellátására, aki nem volt túlságosan szép, de annyira csúnya sem, hogy az emberek ne föltételezzék, hogy néha együtt háltak. Nem lehet elvárni, hogy egy ekkora vagány, mint Volkovski önmegtartóztató életet éljen. A gondozónő most távol volt. A nő minden ősszel hat-hét szabadságot vett ki, hogy meglátogassa betegeskedő anyját Kaliforniába, s ha Volkovskinak ilyenkor a váloson kívül akadt dolga, mint most, a barátait kérte meg, hogy gondoskodjanak a fiúról. Többnyire helent. Mert sem Sue Anderson, sem vallasz nem akarta pítit a házába fogadni. Azt mondták zavarná a gyerekeiket meg lehet. De Ken nem nagyon hitt ebbe, mert ha a többi gyerekek nevetgéltek vagy tréfálkoztak Pitivel, az csak szeliden elmosolyodott, és az angyali szőke fürtős fej kék tekintete a semmit tükrözte. Két zavart ez. Ken megtalálta a kávét, megmelegítette, lassan szopogatta, és kezdett visszavágyódni az ágyba. Átkozta magát, hogy nem tette magáévá helent Csak akarnia kellett volna, és most, hogy már felöltözött, hirtelen megkívánta. De szinte látta maga előtt a hosszú utat, és ettől elinált a vágya. A kávés csészét halkan a mosogatógépbe tette, leoltotta a villanyt, kiment. A halpadlója kézzel gyaló deszkából készült, amelyeket egy elhagyott pajtából hoztak. A pohárszék, a pad meg a székek eredeti kora amerikai amis darabok voltak. Ellen mindig azt mondta, jól ellensúlyozzák a modern nappalit. A fegyverállványon három sörétes puska és négy vadász Ken elvette a 2506-os záras Remington 700-ast és óvatosan odállította az előző este becsomagolt súlyos hátizsák mellé. Ez a gyors tüzelőfegyver egyaránt jó volt jávorszarvasra és őzre, s 500 méteren belül pontosan talált. Megtalálta a vadász is, melynek jobb oldalán kackiásan díszelgett a jelvény, ami jelezte, hogy engedélye van őzre. Föltette a kalapot, fölvette a hátizsákot, alá kapta a puskát. Ha vigyáz, kijuthat a házból anélkül, hogy bárkit is felébresztene. Kivéve talán azt a szegény kis kísértetet, Pítit. Halkam mozgott, aztán egyszer csak váratlanul ott volt Helen. Nyitott köntöséből kivillant fehér teste, még jó formán aludt. – E, sem búcsúzol. Dehogy nem csak nem akartalak felébreszteni. Az asszony odahajolt, megcsókolta az arcát. Érezd jól magad. Vigyázz a gyerekekre. A puskától nem tudta tisztességesen megülelni az asszonyt. Hát csak állt. Siess haza. Helen ismét megcsókolta, ezúttal szájjon, majd visszament a hálószobába. Ken is elindult, bár a legszívesebben ő is visszabújt volna az ágyba, de hosszú út állt előtte. A halból a garázsba vezető ajtó alig hallhatóan becsukódott mögötte. Ken fölgyújtotta a villany, megnyomta a zöld gombot, és a szabadban nyíló nagy ajtó halk zümmögéssel felemelkedett. A Ford tetőcsomagtartója tele volt. Ott volt két csónakmotor, két személyes gumicsónak, négy nagy gázpalack, meg némi cső és egy menetvágó. Ezeket azért vitte, mert a vadászkunyhó vízcsőve cserére szorult. Mindezt jól odaerősítette, s letakarta a vízhatlan ponyvával még az előző napon. De most megint ellenőrizte, rendben van-e minden. Aztán berakta a hátizsákját meg a puskáját hátulra, leoltotta a garázsban a villanyt, beült a kormány mögé, beindította a motort. A kocsi rögtön beindult. Reflektor nélkül hajtott ki a szürkületbe. A pázsit meg a bozót, a néma hideg medence, melynek berendezését télire elraktározták, sivárnak és elhagyatottnak látszott, akár a temető. Mikor már majdnem az utcára ért, mozgástész lett hálószobája ablakában. Helen nézte őt. Eszébe jutott az álom, amit néhány nappal korábban látott. Akkor is így hajtott el, s Helen nézte az ablakból. Álmában az asszony örökre búcsúzott tőle, mert tudta, hogy nem fog visszatérni. Az emlék nyugtalansággal töltötte el. Kiért az útra, rágyújtott. Az aznapi első cigarettától rögtön jobban érezte magát. Ártvállasz háza felé tartott. Aztán megy Greg Andersonér. Egyikük sem lakik félmérföldnél messze. Úgy tetszett, mindig ilyen közel voltak egymáshoz. Még a koreai háború sem szakította el őket egymástól. Greg meg ő ugyanannál a gyalogos alakulatnál szolgáltak. Árt egyedül volt az utászoknál, de azért tartotta velük a kapcsolatot. Valahányszor csak hivatalos ürügyet talált, hogy benézzen, ami elég gyakran megtörtént. És szórakoztak. Mindig szórakoztak. És Ken, amikor hármójukra gondolt, úgy érezte, mindig is szórakozni fognak. Ahogyan a derék amerikai nagyfiúkhoz illik.